Jag heter Anna. Jag är nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är Mega nörd. nörd. Ja, hej allihopa och välkomna tillbaka till Mega Nörd. Avsnittet då vi, ja, vi har inte riktigt en plan. Vi får se vad det här tar vägen. Men välkomna tillbaka. Hej Anna, hur mår du? Mm. Anna? Mm? Um, vad gör du? Vi har börjat. Oj, jag läste bara min bok. Jag har haft lite svårt att släppa den. Men, men, men vi ska ju podda, du kan inte läsa nu. men alltså du förstår inte hur bra den här boken är. Alltså hela serien, den är helt fantastisk. Det är liksom man börjar plocka upp den och så, så sitter man och läser och det liksom allting bara försvinner. Det, det, det är helt sanslöst. Okej, okay, jag förstår dig. Jag har själv varit där, men vi ska ju podda, Fast, nu är det ändå. Vad är det för bok? jag har börjat läsa Robert Jordans Wheel of Time så att jag har precis börjat på bok fyra nu jag hade ett litet problem där i typ början av bok två där man var väldigt, lite seg att komma in i för att jag började ju läsa första boken på svenska så jag börjat läsa om det då för att jag väntade lite grann tills de sista böckerna skulle komma ut men nu när jag börjat läsa om alltså när jag väl kom förbi den här lilla tröskeln i bok två så liksom det, jag kan inte sluta det, jag, jag, läs, jag läser den typ så fort jag är ute och åker någonstans, när jag åker till och från jobbet så läser jag den, jag läser den på lunchen, jag sitter hemma, everywhere, det är liksom, nej jag är helt fast. <laughs> <laughs> jag känner igen den där känslan. men det är som Man har haft sån här bara typ sträckläsare som det liksom, du, du, du går typ och lägger dig tillsammans med din bok för att du, du vill inte släppa den ensam fast du inte läser den typ. Ja men lite så, så vaknar man och har boken i ansiktet Och man bara, vad, vad händer egentligen? Ja precis, bara hur, hur, hur många sidor somnade jag från <laughs> Men we left time alltså mm, Jag har varit lite så här, jag var lite rädd först att börja läsa den För det, det tog ju tid tag innan de liksom kunde slutföra den Det blev ju 14 böcker till slut på engelska och de sista tre turer som är ju färdig som är ju sammanställda mm -hmm. eh, bara av anteckningar för att skubben gick ju dog Ja just det, han är en dag. Jag bedöm inte alltihopa. Ja, eller hur? Det är fruktansvärt osmidigt av dem. Eh, men. Så då var jag lite så här okej, okay, de säger att de håller på och jobbar på den och, håller och sammanställer anteckningar och pratar med folk. Han har pratat med oss där för att försöka skriva klart. Men jag var lite så här, jag vill inte börja läsa på en serie som jag inte vet om de faktiskt kommer att avsluta. Nej, så det är alltid det. Har man ju, det har man ju gjort ett par gånger. Och så bara, okej, okay, det kommer ingenting mer. Vad gör jag nu? Det, jag kommer aldrig få den här storyn avslutad. Liksom. Så jag bara, nej, den här gången så väntar jag. För att se liksom att jag verkligen bara kan ta bok för bok och beta igenom det liksom. Det är en väldigt smart dig För att ja, ja, det är därför jag har avstått Från att läsa Wheel of Time Det är ju så extremt många böcker är många är det? Typ 20 stycken Ja, på svenska är det ju De har ju splittat alla böcker i två På svenska, så att istället för 14 Så är det nu 28 Så att de är ju uppe och rivaliserar med Sagan om isfolkets typ är också så här Extremt långa serier Herregud Jag, jag, är, lite, jag är lite imponerad över att du läser dem Jag ska inte säga att jag har läst Sagan om isfolket Men det är kortare böcker Ja, det är det ju. Det här är ju. Nu ska vi se hur mycket är det i den här. Om jag nu går tillbaka någonstans till. Ja, men de, det roliga är roligt att den känns inla tjock, men typ. Nästan 100 sidor i slutet känns det som. Är ju typ bara förklara vilka, vilka karaktärer som är vilka typ. Okej. Eh, den här slutar på. Ja, ah, 1001 sida. Eller 1000 och en halv. Det är rätt saftig bok. Det är lite så här. Är det bok eller är det Knappt så att den får plats i väskan. Alltså, det är ju lite av ett modvapen. Ja, alltså, då ska man kunna kasta och hysta iväg med huvudet på folk som springer iväg, typ av snottens handvask eller någonting. Ja, precis. Problemet är bara att jag aldrig skulle kunna göra det för att jag är lite för rädd för mina bäcken för det. Men... Ja, jag skulle nog kunna ta med skor och slänga huvudet hellre än en bok. Ja, det skulle funka jättebra på, för, på mina, för de man ytar. Ja, just det, Dina taggskor, ja. Ja, de är fina. de är jättefina och rosa. Och rosa. Ja, Mm. Nu har mina kängor också. Men då får jag snöra av mig dem. Kan, kan du vänta lite? Jag ska bara snöra av med kängorna. Och sen ja, kan jag klästa. Ja, precis. Stå, stå still där en stund. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, men jag har haft andra sådana sträckläsare också. Men det har inte riktigt varit lika lite långa böcker. Jag läste ju Paxenarion. Och det är ju bara tre böcker. Mm. Och sen så Belgariaden är ju fem, tror jag. Eh, en, jo, det är fem böcker. Ja. Men är också så här att de har ju liksom... De är redan avslutade. De vet man att det börjat på. Det är också en av de här grejerna till varför jag har hållit mig lite från Game of Thrones. Dels för att jag mm. håller på och ser eh, serien. Och då känner jag lite så här att mm, nej, det, jag, jag vill titta på serien och inte vara förstörd av att vara för kritisk för vad de har tagit med och inte tagit med och gjort om och så vidare. Sen blir det eh, väldigt mycket spoilers. Ja, det blir ju det. Men liksom, det blir, jag tror inte riktigt att det är riktigt lika roligt. Nej. Det är också så här att när, man, när, man läste, när jag läste Harry Potter till exempel Det var också så här att oh. hela tiden vänta på böckerna för där visste man att det kommer bli sju böcker mm -hmm. och hon, har, hon har skrivit sista kapitlet på bok och och sagt att det kommer bara bli sju böcker mm. Vilket är väldigt liksom bra det. När en fattig det... säger att det kommer bli så här många böcker Jag gör inga fler mm. och, och hon säger att ja, men jag vet vad som ska hända i sista boken Ja precis Då, går, då har man liksom en tidsplan framför mig Man vet bara att det kommer fler böcker nu Frågan är bara När, hur lång tid det kommer ta Precis. Och då, liksom, då ser man ju fram emot den där, att vänta lite grann på det. Eh, och det var inte som när jag började läsa Aragon. Det var liksom så att Han hade ju sagt från början att det skulle bli en trilogi. Mm. Mm. Och sen är jag plötsligt så att han att han vill skriva mer. Han vill, han vill göra liksom mer än bara det som skulle få plats i bok tre. Så han beslutade sig för att göra fyra böcker. Det brukar aldrig bli bra det där. Alltså den, den blev väldigt bra. Problemet var bara att Karn försvann. Alltså han gick under jord efter tredje boken Va? Hems Hemsidan uppdaterades inte på typ ett och till två år. Okej, okay, hans Facebook-sida eh, ingenting. Eh, jag sökte på internet, jag letade och det, liksom, av allt att döma så såg det ut som att han typ inte tänkte slutföra boken och typ var, tyckte att det var för skämsigt så att han inte ville typ skriva om det. Oh, och jag blev jä... alltså, både jag och min polare som, som läser de här böckerna och av avgudar dem, till kände liksom så här att what's happening? Har han dött? Har han blivit borträvad av Ilien så är det här ja um, bara, bara försvann och helt plötsligt ja ah, men sorry eh, boken släpps om en månad men så kan man inte göra jag vill ha en uppbyggnad, jag vill ha regelbundna regelbundna information för fattande, att jag håller på att arbeta med det här så annars tror jag att han gjort en Robert Jordan och dött ja men lite, lite grann och det är så här du kan åtminstone du bara liksom men, gör en ny game man uppdaterar din Twitter med bilder på en hund är inte ja, men jobbat, precis, bara, att du vet man att man vet att han lever Alltså, det var ju värd att vänta på för jag tyckte att det var väldigt bra. Men fortfarande, lite liksom så här, Man gör inte så mot sina läsare. Nej, det gör man verkligen inte. Särskilt när man är mitt inne i en serie och man har sagt liksom att. Ja, men det var tänkte att bli en teologi, det kommer bli fyra böcker, man vet det. Hade mm. det var så att han hade avsett teologin och mm. sen bara liksom blivit lite tyst för att han har börjat på en ny bok, då hade det inte varit samma grej för då har man en avsett serie man kan ägna sig åt. Om man vet att ja, ja, någon gång så kommer att skriva någonting mer. Ja, precis, det är inte men... samma panikkänsla. Nej, precis. För jag kände liksom så att okay, det här är inte avslutat. Jag, vad, vad, vad, liksom, kommer jag någonsin få reda på vad som händer? För det var ju lite tyvärr med en riktigt bra manga-serie som jag läste. En koreansk manga som heter Ragnarök. Åh, oh, den har jag eh, Baserad, väldigt, väldigt löst då, på nordisk mytologi. Mm. Eh, och sen så hade det komma tio böcker. Och i slutet på tionde boken så står det att nej, men författaren har beslutat sig för att börja jobba på ett annat projekt så att han lägger ner Ragnarök. Han kommer inte skriva någonting mer på den, han, han släpper det här. Okej, okay, så det var inte så att författaren bara, så ja, ah, men förlaget vill inte djupen, författaren bara struntade i serien. Yes, han, han, han hade börjat på någonting annat helt enkelt som han tyckte var roligare. Så att han sköt i avsluta avsluta Ragnarök. Och filfasen är det så dålig stil, så får man inte göra. Nej, men det är liksom så här att jag, det gör ju också sen att jag kom, så fort någonting släpps av den författaren jag kommer ju inte börja läsa det om jag inte vet att det här är en serie som är avslutad Nej, men Jag precis. kommer ju aldrig någonsin att ge mig på någonting som är ongoing för jag vet inte, är det här ytterligare en grej som jag bara kommer sitta och läsa och sen som inte kommer bli av då finns det ju ingen idé Nej, precis, och just det här, jag vill hålla på med ett nytt projekt en mm, simultankapacitet har du att talas om det och just det här, att, ja, men, som du säger man vill ju inte börja lite nys i författaren för att man vet inte, ja men kommer det här vara en kul grej för dig och du bara ett tag går vidare och jag ligger där med hjärtat i handen och vill ha fortsättningen och gråter för att du bara lämnar mig. Ja men lite grann så där och det är liksom, jag känner att det är, visst man kan ju få annorlunda prioriteringar som författare eller tröttsna på någonting man håller på att jobba väldigt mycket på. Eh, men det är också så, ta till exempel eh, J.K. Rowling som skriver Harry Potter. Mm. Hon hatade ju serien i slutet. Hon, skulle, hon ville ju egentligen bara typ släppa allt hon hade skrivit om sista kapitlet och typ mörda dem för att hon tyckte, hon tyckte att det var så jävla träligt till slut. Men hon, hon sa rätt nej, jag tänker skriva klart det här men sen är det nog. För att jag har sagt att det ska bli sju böcker och då blir det sju böcker. Mm. Och hon, hon, hon gjorde tänkte... det jättebra. Hon rodde det i land och mm. hon gjorde det skitbra. Det och blev... det är respekt mot läsarna. Det är det absolut. Det är liksom skriver du bara för dig själv då kan du ju fan ju publicera det känns det som, så. att om man bara en... skriver för att det är kul, då kan du lägga ut det gratis på en blogg någonstans så att alla kan läsa för då Precis. är det liksom, då, då har du bara lagt ner tid, det här är ju faktiskt böcker som jag har köpt, som jag har alltså, spenderat pengar på då känns det fruktansvärt respektlöst ehm, att bara helt plötsligt sluta för inte talar man det ser väldigt konstigt i bokhyllan när man har del 1, del två, del 3 och sen slutar det och man vet att det enkel skulle finnas två till hela för att avsluta det. Mm, ja, precis. Mm. Det... Sökerheten. Ja, ja, men det är inget roligt. Och det är också så här: ähm, Det där därför också jag har lite problem att börja läsa serier som är pågående. För att, det, är, ja, som sagt, man vet inte. Och det nästa nästan varit lite samma sak med tv-serier också. Mm. Ähm, för man börjar titta på någonting och sen helt plötsligt så kanske de bryter det för att det inte fanns pengar eller någonting sånt där. Eller gör, gör mm. bara typ en säsong av oh, någonting. Firefly! Ja, oh, typ. Mm. Det känns som mitt hjärta bara gå sönder varandra gång jag tänker på det. man bara så här, Det var den bästa serien som någonsin har gjorts och den fick en säsong. Ja. Uh -huh. Ja, Det är det, det som är så konstigt för den, den har alla som jag har pratat med som nämner den serien har varit så här: den, den är svinbra och ingen förstår varför de inte har tagit upp den igen efteråt. Men det är så här: ja, men you know, det, uh, så här... det är Fox. Mm. Det är som, det är... Nej, det, det här gav inte tillräckligt mycket pengar eller blev inte tillräckligt, tillräckligt stor hit så att vi kan inte liksom vara duktiga och snälla och ge dem som tyckte om det här att låta dem behålla det utan nej då tar vi bort det istället. Men two and a half men på typ 40 säsonger. Mm. Ja det har jag typ alldeles tittat åt så det vet jag inte riktigt vad det är. Nej äh, var glad för det. Varenda gång jag står på tv när jag kom hem på jobbet så verkar det alltid vara two and a half men. Och jag här, hur många säsonger är det här? Och så Firefly fick en och jag bara. Inte okej. Nej, Urs, urs, urs. Men vissa saker är ju faktiskt helt okej att sitta och, och vänta på. Det. Man vet att det kommer mer. Där, till exempel då Game of Thrones. Det har ju blivit världens hit. Jag har ju varit inne på science fiction-bokhandeln. Och så, mm. så helt plötsligt kommer det in. Nu, nu är jag väldigt ytlig. Det ska jag mm. känna Jag räcker upp handen och säger. Hej, jag heter Anna, jag är ytlig. <laughs> Men när det kommer in ett litet gäng med typ så alltså verkligen här i här så senaste modegrejerna de kan få tag på med sin veckopeng. Alla ser likadana ut, eller hur? <tryck> ja, ja. Också, mm. alltså, exakt samma hårstil, allting. Tugga tum, mig, jätteblonderade. Och jag bara, ni har gått in i fel butik. H&M där borta, typ. Mm -hmm. Och så plötsligt så springer de upp och börjar så här, pipa och tjuta över alla Game of Thrones saker. Och jag bara, vid min svans! ni tittar på fantasy. Ja. Och inte vilken fantasy som helst. En ganska blodig sådan. Det är, Det är en, en avancerad fantasy. Det är det. Så det är lite så här... Det är lite av den här när blir okej att vara nörd som vi pratade om för väldigt länge sedan. Mm. Och det är också så här att... Jag tycker det är lite roligt. Vi har börjat liksom... Fantasynörderierna och alla de såna här sakerna har liksom börjat sprida ut sig lite grann. Ja, Så där ja. känner mig liksom... Game of Thrones kommer ju inte direkt bara läggas ner, därför att då skulle typ halva världen skrika sig hes. Ja, men jag som har läst böckerna... Ja, och vänta på, vänta på nästa bok Och tycker ja. att George R. R. Martin bör ta sig Några energidrycker och faktiskt få igång sitt skrivande mm. Jag säger väl Det finns ju en risk att han gör en Robert Jordan För George R. R. Martin är inte purung Nej, han är ju en tomte Ja, precis, en rätt så liten tomte faktiskt men... Ja, och ganska så här, Disturbed liten tomte med tanke på att man skriver Men det är en annan sak eh, Vi tycker ja. om honom för det det gör vi. Men det är just att han är så här: jag vet inte riktigt vad som kommer hända i mina böcker. Det kan hända vad som helst, alltså. Världen kan gå under. Man bara så här, Du har ingen koll på det här, vad överhuvudtaget, han bara. Nej. Yeah, ja, I just make it up as I go along. Man bara, ja, typ, ba, det bara råkar hända någonting på ingenting, så här. Ja, bara, men, där så här känns... men det är kul, nu kan den här personen dö. Det är roligt. Men lite typ. så. Och där känns som risken stor att ja, men han kommer till av pinn och alla kommer vara så här. Men vet någon vad det är som han tänkt hända sen? Och alla bara, jag vet inte riktigt. Kanske var han med, drake eller kanske någonting? Vi vet ja, inte. Men, det, det känns ju som att han är en typisk person som inte ens håller anteckningar om vad han skriver utan verkligen bara. Men nu rullar vi tärning typ. Ja, precis. Och jag minns. Det är det som, var... Vem dödade vi nu? Ja, men det var något avsnitt nu i tv-serien. Har du sett ja. alla, alla sångerna? Ja, det ja. mm? Ett visst avsnitt där han var så här han kommenterar på nätet och bara, åh jädrar, jag såg att och blev helt chockad. Har jag skrivit det här? Så läser jag boken och jag bara, jo, jag har beskrivit det. Jag bara, hur kan du glömma bort dina böcker, gubbe? Ah, det var inte så väldigt typiskt ah. honom. Tack om att... litteratur som lever sitt eget liv. Gud vad bra. <laughs> men jag vill liksom vänta vänta på nästa bok och så här, och jag tuggar ju verkligen väggen. Och för jag bara så här, okej, okay, nästa bok måste komma ut snart. Nu måste den faktiskt komma ut, för nu, nu börjar det bli jobbigt. Mm. Ja, men det är det som är roligt också. Man vet ju inte hur lång tid det kommer att ta heller. Nej, och det har ju inte han någon koll på heller. Och förlaget bara, vi vet inte vad den tomten håller på med. Han kanske skriver eller ser han ut på semester. Äh. Ja, men det, det, nej, men det är också så här, skälet till varför jag inte riktigt har... Vi har ju alla, alla böckerna hemma, men jag har inte rört den serien än av just att... Börja på den så kommer jag säkerligen bara sluka den på typ tre månader och sen är jag också där i denna mm. satans väntan. Och jag säger, gör det inte. Det är inte värt det. Det är tortyr. Riktig jävla tortyr. <laughs> och jag vet vad jag pratar om. Och jag vill inte heller till dit, jag vill inte läsa dem. Men det, det bara blev så. Jag, yeah. till, jag och min pojkvänns familj skulle till Egypten. Min pojkvän hade med sig böckerna. Jag tänkte, prä Game of Thrones min egna böcker. Mm. Just för att jag också tänkte, jag ska vänta tills alla böckerna är ute så jag slipper sitta och tugga på liksom, fotöljen. Han somnar, jag har tråkigt, jag läser böckerna. Eller börjar mm. läsa första boken. Ja. Och sen var det ju kört. Fem var du fast? Ja, och det var ju liksom inte sån här, att det räcker med jag läser en bok. Det är mer så här, vad är nästa? Jag måste ha nästa nu. Ja, Precis. Nej, det var... Ja, men det, det var lite jag inte... så jag kände efter första, eh, första eh, Will of Time också. Bara. Det här var mycket bättre på engelska än på svenska, så att det här tänker jag fortsätta på. Eh, sen var det ändå väldigt, väldigt trög i början på bok två, men sen så har det liksom bara rasslat på. Alltså, det blir liksom så blir så det fort man slutar ena boken så plockar man upp nästa. Det är liksom ingen paus emellan. Nej, och det är så en riktigt bra sträcklösare ska vara. Mm. Men jag önskar att de kunde göra klart böckerna vissa så här. Som, typ, ja, men som du säger, Ragnarök, Game of Thrones. Mm. Ja. Sen mm. har du den här andra roliga varianten: att du börjar läsa en bokserie som originalspråket är skrivet på engelska. Men mm. du börjar läsa den på svenska. Och sen är det plötsligt så är det typ, översättningsförlaget är så här. Nej, äh, men vet du vad? Ta musikapauze. Är det någon som vill gå ut och ta en ö? Ska vi supa lite? Och sen är jag plötsligt är det så här Vad är fortsättningen? För de har bara släppt typ alla två-tre böcker till. Men vad är de svenska översättningarna? För att jag orkar inte börja liksom, köpa och läsa om alltihopa på engelska. Bara för att ni sitter och pillar i naven och inte Nej, kan jobba. Precis. För så har det ju varit mer när jag har ju läst en av de absolut bästa eh, serien om drakar någonsin. Mm. Och den heter Temmerer Mm. Uh, och det är ju Napoleonkrigen. Okej. Okay. Uh, fast man använder drakar i flygvapen. Nej, vad coolt! Mm -hmm. Så det är liksom... Det, du har tagit liksom en Twitch på uh, vad heter det? Napoleonkrigen och så har du ett flygvapen mm. i de flesta länder som man gör med drakar. Och då finns det massa olika typer av drakar. Som vissa sprutar eld och vissa sprutar syra och såna här saker och olika... Eh, olika snabba och stora och starka och såna där saker och sen så är det typ de, de har någon sorts rigganordning på sig där det, häng, där det sitter typ soldater med verkligen bössor och sablar och allt möjligt och sen så slåss man både uppe i luften och på marken och allt det, så alltså det är så jäkla häftigt Okej, då är det rimsigt. stora drakar alltså Det är gigantiska drakar, vi, vi pratar liksom inte en Aragondrake Jag um, tänker mig lite grann, du vet som i om Ring eller så här, Return of the King mm -hmm. de här olifanterna som går runt och som har som här stora, men verkligen stora, typ, det sitter typ 40 pers på det, alltså det det typ... Ja, men det, det, ja, det är typ så. Wow. Eh, så att det, den är helt fantastisk. Första boken heter Hans majestät strake. så att jag mm. började på de här böckerna för att Wahlströms hade något som heter Fantastiebokklubben. Egentligen för, un, för, för alltså, ungdomar då, typ 12 till 16 skulle jag vilja kunna säga. Och du var hur eh, så... gammal? Eh, typ 18-19. <laughs> Nej, mm. det, det är okej Men vi tycker om såna här böcker, vi kan inte hjälpa det Nej, och de är ju fina Och så fick, man så, fick de hemskickade också Ja, det, är verkligen det var verkligen så här bokklubb man får, så får man. Men det, var in, det var inte typ den här som, man, som jag hade När jag var skitliten, typ Läslusen hette den Så fick man typ en bok så här random bok i månaden mm. man kan, så, Du hade så här månadens bok Och sen kunde du avbeställa den Och så kunde du beställa vad du ville Utan här var det verkligen typ, beställ vad du vill ha typ. oh, uh, Och då tyckte jag att man drakar är alltid roligt uh, Och jag har väl lästs vad är det? Vad står de någonstans? så många är En, två, tre, fyra stycken. Men jag vet att det har kommit typ två eller tre till. Okej, o men alltså har Fantasy... de inte kommit ut Fan... i Sverige? Eller? Jag vet faktiskt inte för att fantasybokklubben lade ner. Nej. Jo. Ehm, och, ehm, så att då petade de ihop det är på Adlibris istället, så att det finns en del på Adlibris som heter typ Fantasybokklubben, och då är det att du kan få nyhetsbrev på nyutkommen fantasy och sådana här saker, och få läst tips typ men det är inte alls samma grej att du får hem den där lilla lilla gre grejen och bläddra och fyller i på baksidan vad du ska köpa liksom, som jag gjorde förut utan det är verkligen bara, ja ah, men du kan gå in och beställa en bok typ, så vilket mm. som helst men jag har ju funderat på att börja läsa dem på engelska just för att det, det tar så jävla lång tid för att de översätter. Ja, och också så här: Hate to Raiden är ju parade, men ofta så kommer de aldrig översätta de här böckerna Nej, och det, jag tror inte att den här Temerar har fått så bra genomslag på svenska som den kanske har fått på en engelsk marknad, det ja. vet jag inte för att, Men det känns helt ofattbart ja, det är drakar, och krig i historiskt miljö Det är helt och... fantastiskt du, du, du, du, så här, hur kan det inte ha slagit igen? Jag tror, de, jag tror att om de hade så här, gjort en ny lansering av den nu mm -hmm. Så hade den slagit jättemycket Det tror jag också jag men men är, är... För Nu är det verkligen The Time of the Dragons Oh ja yeah. Eller ja, det är alltid draktiden men ändå Ja jo, men För alla andra eller? Ja precis <laughs> <här> men, och, Jag kände igen det där, jag var på biblioteket nu förra veckan Mm och var så här, började liksom vandra runt och var så här. Åh, jag måste hitta böcker och läsa och snubbla med och så här. Barnfantasy-serie. Men det var Sjöljungfru på framsidan. Mm. Ja, och det var så här, något havsrik. jag bara, åh, oh, jag tror det heter Ingo Chronicles eller någonting. Så jag grabbade första boken. Och sen kollade jag när det stod när fler böcker stod en till bok där. Så jag grabbade dem och det här må bara sträckläste och så här. Och har det med mm. jättebra, det är typ världen under ytan och människor och sjöjungfrur. Fast det är inte sjöjungfrur som ni tittar på en klippa och sjunga Och inte heller måns utan det är ett. lite grann som elvo. Lite komplexa, självdistanserade varelser med konstig humor. Åh, oh, jag älskar konstiga varelser med konstig humor. Ja, och jag plöjde första boken, plöjde jag andra boken och sen va, Men den här tog slut väldigt konstigt. Mm. Och så kollade jag på hemsidan, eller bibliotekshemsidan hemsida bara... Aha, det finns en tredje och sen bara, det verkar finnas fler. Fast, nej, det var bara den här. Mm. Men det fanns flera sammanfattare. Men sen när jag väl läste ut den och så bara slutade också den en jättekonstig och jag bara, fan, sen så jag in och sökte Jag har två böcker till som inte är översatta på svenska. Ja, men då kommer väl säkert dem på svenska. Nej. De gavs ut 2009 kom de ut Åh oh, vad fint Men du blev också säga att aha, det här slog inte tillräckligt mycket Så att vi inte rådde betala någon för att översätta skiten typ. Ja men lite så Och jag är jättebitter ah. för att de var jättebra Men nu måste jag ju Om jag ska kunna läsa dem på engelska så måste jag läsa om de tre första på engelska Ja men annars blir det dem på engelska Ja för Annars så kommer hela hjärnan att fuckas upp Och, och det blir på engelska blandat så det funkar inte Nej, men det är ungefär som när jag började läsa Belgariaden. Då läste mm. jag i först första boken på svenska, för det var den jag fick tag på. Men sen så, så kunde jag bara få tag på de andra böckerna. Jag kunde låna dem då av en vän på engelska. Eh, så det gjorde jag så att lånade jag lånade det hela serien och läste om första. för att, alltså, Det är en sån här typisk grej som jag tycker lite illa om ibland med vissa som översätter svenska böcker. Mm. Det är att du översätter namn också. Ja. Och det är såhär, oh, nej. nej men det, du översätter inte ett namn För ett namn är liksom Det är så personlig grej Ja det är, som, det är någonting du kallas Det är liksom Det är inte som att du kallas olika I olika ord Ditt namn är ditt namn och du säger ditt namn ska, ska liksom Det kommer du heta oavsett vart du är i världen Kanske med ett annorlunda uttal Men inte som att någon kommer säga eh, Anna är ett krångligt namn Vi döper om det till det här namnet Nej ja, men... det här är mitt namn men. Ja, men det är också så här, en sak i äh, Belgierade som jag tänkte var det, det finns ju en karaktär där som heter Silk. Oh, silke. Mm. Ja, silke. Och som sagt på svenska heter den ju Silke. Mm. Och jag var lite såhär, ja men det är korrekt översättning om du pratar om tinget. Mm. Silke, Silk, Silke. Det är liksom, då pratar du om ett ting. Mm. Men nu pratar du om en person. Han heter inte Silke, han heter Silk. Bara sådana så här liten sak som jag blir så såhär... Strangle something Ja, det är uppöversattaren Nej, mm, nej. Det är därför som till exempel som Att jag tar inte här, De svenska botteböckerna med tång För att jag har sett vissa saker som är översatta Och jag bara <laughs> nej, ja, ja, nej. Bränn skiten Jag faktiskt säga Jag har ju läst i botteböckerna på svenska Lugn och fin Anna Tillbaka, back off Back off. Snäll mm. Snäll Snäll mm. Så, jag har läst på svenska mm. och jag började ju med det och läste första, andra, tredje boken rätt snabbt och sen läste jag fjärde och jag tycker för mig i och med att jag alltid läser på svenska så är det, det jag är van vid. Ja, jag har däremot så. läst femman på engelska Aha. och det funkar inte alls Nej men inte om du är van till terminologin och allting Nej men precis så jag tror att jag skulle nog kunna så här, jag vet att det är originalspråket och att de är förmodligen är mycket bättre på engelska för att Ingenting må riktigt bra av att översättas någonsin. Nej. Men i och med att det är som jag har läst dem på så blir det väldigt konstigt med hjärnan. Alltså, den femte Potterboken är fortfarande den enda här i jag inte har stående i bokhyllan För mig är det lite, tej det. funkar inte. Ja. Ah. Mhm. Mm Då inte om du skulle typ läsa om den på svenska. Nej, jag försökte men det är liksom ögonblicket är förbi. Aa. Ja, jag är lite men, ledsen över det. Men du är inte sån här där som kan typ sitta och plöja serien gång på gång på gång på gång, eller? Jo, alltså jag älskar Harry Potter-serien. Jag, jag, jag, jag tar liksom typ en gång per år så måste jag läsa om den, eller se alla filmerna. Det är liksom, jag, jag, jag måste få min jag måste få min Harry Potter-dos. Ja, men det är lite samma sak. Och även fast jag inte tänker att jag ska läsa om serien, mm. så jag plockar jag typ, ja, någon, ofta någon av de senare böckerna, för jag tycker de senare böckerna är väldigt bra. Mm. Och så börjar jag läsa och sen bara jag måste, läsa, de, jag måste ju läsa om hela serien Och så börjar jag sitta och läsa och läsa och läsa Och läsa och då var det inte ens tänkt Jag skulle börja läsa om hela serien då var det Nej, så bara, Jag behöver en bok att läsa just nu ja. Men jag, jag ju det funkar bara i serien. När, när, när jag verkligen känner att Nu måste jag ha min dos av Harry Potter mm. Då har jag faktiskt Lyssnat på de engelska eh, Ljudböckerna För att det är nog de absolut bästa Ljudböcker jag någonsin har läst Dels för att det är Harry Potter. Mm. Men dels för att de är lästa av Stephen Fry. Stephen Fry! Och det oh. Alltså, det är verkligen... Han, han, han blir... Han hans röst blir varje karaktär. Alltså, det är en, han är en sån underbar människa som verkligen kan... För framförallt hans röstporträttering av Hagrid. Oh, det är... Tänka jag mig alltså, jag typ dör för jag ser Hagrid framför mig när han pratar. Och han, han gör allting så fruktansvärt bra. Så att där har ju... Om man säger ett, hur många så många gånger som jag har läst om böckerna. Mm. Det är ganska sådär, medelmåttigt. Jag kanske har läst om serien tre gånger. Däremot så har jag ytterligare typ fyra gånger lyssnat om ser, hela serien. Framförallt så har jag lyssnat om den tillsammans med Pottermore. Men just bara där grejen med Stephen Fry. Och hans... Ah, uh, oh, gud, nej. Stephen Fry har ju det får ju liksom mig att vilja läsa att lyssna på ljudböckerna för Steven Fry alltså så utvistfull röst, han är så fantastisk det är bara, mm. man vill bara så här ja, ah, girl squee ja, verkligen åh åh åh Harry Potter nu måste jag läsa om den ja, jag känner lite det också Mhm. Så hade du en annan bra serie, alltså tv-serie Som tog slut för oss här på sistone Och det är ju Starget Atlantis Åh. Typ fem säsonger Någonting sånt där tror jag var Och vi tittade klart på det sista För inte alls så länge sedan mm. Och det var så såhär men, men, men det här hade ju kunnat få fortsätta I all evighet för mig Men det var ju skit länge sedan det släpptes liksom. Men det blir så såhär ja, Bitterljus, man vet att det har ett slut Mm, lite grann. Men det var ju lite så här som när, eh, när Inuyasha sista, sista, sista, vad heter det, Åh, säsongen, säsongen kom. Ja, mm. när de äntligen liksom, okej, okay, sorry för att ni har fått vänta i 111 miljoner år. Nu avslutar vi faktiskt där här för er, så att ni får veta vad som hände. Mm. Men det var inte lite där... det var ett bra avslut. Ja, men därför så att jag hade inte alls samma tokång som jag har över Game of Thrones, att den inte ska avslutas, utan mm. jag hade rätt mycket till tro till jag att hon skulle avsluta den för att man märkte att hon älskade innershade. Mm. Hon sa det jag bara jag älskar Innershade, älskar serien, jag kommer skriva klart den, det tar bara lite tid. Ja, precis. Men det är väl för att mangan skulle hinna i kapp också. Ja, men man precis kan ju inte släppa animen före mangan liksom, det blir lite knasigt. Nej, du har de alltså, de har ju gjort det på ja. flera manga, så här, manga som blir jättehypade och så börjar de göra en massa avsnitt. Att det är de fillers i 2000 år. Ja, Eller att de får något slut som är jättedåligt Men då, det jobbiga med det är att du kan få två helt olika kanon Att mm. du kan få liksom Anime kan skilja sig från manga kanon Och det är så här, Jag tycker inte riktigt att det är okej heller För det blir, det blir någon av dem kommer bli fel Och då kommer ja. det liksom såhär Jaha men tycker du om mangan Ja men det är fel för du ska tycka om animen Och så blir det liksom såhär Ja men det är lite så Det blir lite mjäkigt Ja, så, så, så det var jag kände när de gjorde sista säsongen i min de var så ja ah, men nu, nu kommer den släppas. Mm. Det var så här: okej okay, kommer det bli så bra som jag vill eller kommer det bli dåligt och hur kommer det bli egentligen och jag men var nervös. de göra någonting fånigt av det liksom, eller kommer de, kommer allting bli bra, kommer det bli ett bra slut. Men där måste jag faktiskt säga att många gånger har jag tittat klart på en serie eller tittat klart på en film eller klart en bokserie, ett spel, whatever. Jag mm. kan känna mig riktigt alltså ledsen att det känns som att jag har förlorat någonting. När mm. någonting har tagit slut. Eh, jag vet när jag till exempel spelade igenom det sista Mass Effect. Nu är det så många som klagar på slutet. Men framförallt det som jag kände var jobbigt var att det, alltså att det, det verkligen kändes att hoppsan, nu är den här storyn slut. Och jag, jag, jag kände att jag saknade så många av karaktärerna. Det blev liksom, det blev bara fel. Ja, men det är ju separationsångest. Är jag har ju samma sak. Mm. Och, men det, det hände men, inte riktigt min jag kände jag. Nej, för, men, för det var liksom, jag var nöjd. Mm. Det kändes liksom så här att, jag hade inte kunnat komma på något bättre slut själv. Nej, och jag hade, kunnat att jag hade kunnat fortgå i all evighet. Oh, ja. Men det var så tydligt slut där, så det var så här, ja, jag är nöjd. Ja. Och det kändes mer som att istället för att figurerna försvann från mig och bara som liksom sprang iväg och lämnade mig ensam. Så var det mer att jag liksom kunde så här, jag vet inte de gav mig en kram och sa vi kommer finnas här, men vi finns här omkring. Mm, om du men... behöver oss liksom. Precis. De lämnade mig inte ensam. Nej. Men visst, jag grät ju som en jävla fontän i sista ja, säsongen. Ja. Det jag grät konstant. Ju. Ja, men det är också det är väl lite så här, samma sak man läste ut här på Potter. Det var också att man, man grät inte lika mycket för att typ för att karaktärer som har dött för att man visste att it, det kommer ingenting mer nu liksom, det här är slut precis men man grät, <laughs> man grät efter sist efter att liksom, man la igen boken det ja. var så här, oh, yeah. det är slut ja. men det mm. var liksom också så här efter Mass Effect och allt möjligt liksom, därefter många sådana där Halo Reach ja, alltså, saker man har tagit till sig när man bryr sig om karaktärer mm -hmm. det är typ det värsta att man liksom, det känns som att man det känns som att man typ säger hej då till någon så typ dör ifrån den. Ja, och även fast det är så här folk är bara men du kan se om det här, du kan läsa om det, bara fast det blir inte på samma sätt. Nej, det, blir, det, inte, det blir lika inte lika nytt. Nej, och man har inte känna dem på samma sätt och det blir så här, det blir som att Ja, men det, det är lite grann som du vet, första gången man ska skåkar en Berg och mm. och man är jättespänd och jättepirrit, mm. och så går man och man liksom säger, det är jättekul och jättebra." Och alla, men du kan åka den igen. Och det är ju kul. Men det blir inte riktigt samma sak. Nej, för all spänning och förväntan är lite grann borta. Nu är jag kanske svårflyttad med varianten eh, Bergedalbana för att jag är extremt hejdrädd. Det finns typ... Ja, men det... Eh, jag åker Jetline på Gröna Lund, men det är lite, jag åker kvasten för den är musik. Men annars är jag, jag har så problem med loopar. Ja, men det ska inte vara upp och ner. Nu pratar jag om de här som går, alltså när man åker typ gupp, gupp, över gupp med berg så så det bara pillar i magen. Det ska inte vara upp och ner, det ska inte snurra ut. Typ nyckelpigen. Ja, nyckelpigen är jätterolig. Eller den där fantastiska längre. på Grönalundsbarnavdelningen som heter Vilda musen. Heter den Vilda musen? Ja. Och gud, vad var det för, för sjukt att som kom på det där? Jag vet inte, men det är helt suverän. Alltså, Åh, oh, jag måste ah. vara tyst men Åh, oh, annars ska vi ta en tur i vilda musen Ja, <skratt> <skratt> nej det är inget bra namn på en barn attraktion <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej Nej, nej. Mm. Jag ler åt det varje gång jag Gud vad jag mm. Säg inte att de har något som heter typ Vilda korven eller någonting Nej, nej tack och lov Men så har med ju uppskjutet Allting kan bli, alltså, har man allting väl den kan bli snuskigt ja, Har man bara den sinnesstämningen Så kan allting bli fel liksom. det, det är bara att göra ja, Det kanske är mer fel på oss Än vad det är på de som namnger de här attraktionserna <laughs> Det är mycket mig <laughs> <laughs> oh, Alla snuskiga skämt som kommer från min hjärna Som jag inte ska dra här Nej, precis det, Då får vi sätta en PG-rating På avsnitten och det kan bli lite jobbigt Ja Det räcker det med att vi har en nerd på det i ja, när det är mycket hög Yes. Så att och. det är kanske varningsstämpel nog för många. Ja, lite så. Mm. Men åh oh, jag, jag kom på, en till serie som jag min eller en, sån här, en manga serie. Mm -hmm. Som jag läste eller började läsa för ett tag sedan mm -hmm. Och som var oh, så bra. Det var Det var inte kan ja men historiskt alltså typ 1700-tal. Fast en fantasy setting. Men med oh, nice. de här stora klänningarna och vackra mm. kläderna och svärdsfäktning och sånt där. Mm. Och jättebra episk historia om kunga, kungariken och arvsföljde och så här. Riktigt bra, blodigt. Och jag läste den, alltså jag plöjde den. Jag var så här, Jag kunde inte sluta. Jag, liksom, jag läste den på rasten på jobbet. Jag kom hem, läste, läste, läste, läste, läste. Och sen så. Ja, det var ett långa kapitel. De var typ hundra oh, sidor. Oh, nice. Ja, så som känns verkligen, gud, det här är en asbra manga. Och det var alltså, man levde sig in i kanske och jag grät hela tiden. Ja. Oh. Och sen så plötsligt så bara, ah, nu tog kapitlet slut. Och allting tog slut. Jag bara, fast vi inte ens kommit fram till huvudstorien än. Uppenbarligen. Mm. Och sen så så här, bara, det kommer säkert uppdateras någon gång. Väntade vänta bara hä uppdaterade inte. Det står ongoing. Började googla runt igen och jag bara, fan, när kommer nästa kapitel egentligen. Och någon bara, det har dröjt lite länge nu. Jag bara, ja, men det kommer ju säkert. Och sen snubblade jag och så här, nej men författaren har sagt att hon har, den är permanent nedlagd. Och jag bara, ja, men det är lite så här som Ragnarökte också. Det, det är så fult att göra så. Ja, och alltså hon har inte ens kommit fram till det hon byggde upp för. Liksom hela huvudplotten skulle handla om De som jag hade läst om Det var första generationen, det skulle handla om allting som, han, som hände i andra generationen Vi mm. hade knappt ens komediet Till andra generationens början De barnen precis fötts Awww. Och då lägger hon ner och jag var Det här Usch jag, jag blev så kränkt av det Jag visste knappt vad jag hette och jag var så här. Alltså det är, så, det är så fult, det är också så här, som allt där vi har om, med de typ, hej, här har du en fin kaka, du får slicka på den och känna den fina smaken, men så fort du märker att du tycker om den så kommer vi ta den ifrån dig. Och det spelar liksom ingen roll liksom vad det är, för att du har ju den här, de, de gör ju så typ med mat och sådana specialgrejer också, för att mm. du har ju typ Pepsi Twists. Som kom såhär Pepsi med fantastisk citronsmak Och så bara Världens bästa Pepsi typ Och helt plötsligt bara Nej men ni tycker om den Och så, så tar vi bara Anna? Pepsi med citronsmak Ja men du vet att man brukar alltid brukar få typ en citronskiva i glaset Om man beställer typ bara på krogen eller något så Där beställer man en cola och så får man en citronskiva på, på kanten Och det smakade verkligen som typ Pepsi med riktig citronsmak Och du tyckte det här var gott Ja men den är fantastisk men det är Pepsi med citronsmak. Ja. Det ska vara Pepsi och det ska vara kola. Det ska inte vara någon på smak Men jag förstår det, för det där med citron på kanten. För det kan vara lite gott. Så länge du inte är så här, här vidriga, äckliga, hittepå här. Vad är det? Körsbärssmak. Äh. Fast jag älskar Cherry Coke. Nej men Anna. Nej! Du kan inte komma med Cherry Coke. Och jag älskar Dr. Pepper. Nej men på riktigt! Anna! Vad är för fel? Men, men, men det, det, allting med körsbär är bra. Nej, är körsbär. Allting med, nej, allting med körsbär är inte bra. Fy, mm. fy. Jag har till och med ett, ett, ett läppglans med Cherry coke. Jag är så kränkt nu så jag inte får fram några ord. Du har ett läpp... Nej, Anna. Mm. Det är körsbär och det är cherry. Inte... Okej, okay. så det är det så här. K Cola är jättegott. Mm. Körsbär är gott. Mm. Aldrig modigt få mötas i någon slags ohelig kombination. Ja, men, alltså, Cherry Coke är bra. Vanilla Coke är vidrigt. Ja, oh, okej, okay, där, tack. Hade du, den, hade du sagt att Vanilla Coke var god, då hade jag nästan fått... Ja, jag vet inte riktigt. Och <laughs> hem till och slå det i huvudet med en purjolök. Ja, men, alltså, det, ch Cherry Coke och Dr. Pepper är udda saker, för att jag hatade dem när jag var liten. Alltså, jag kunde verkligen inte dricka dem. Och så är plötsligt var det vid något tillfälle som jag började dricka det och bara, typ för att någon hade det och bara, men skit i ett vad har du för någonting om en cherry coke? Fan, det? men här får jag smaka. Och så bara, nej men hallå, den här var god. Nej! Jo, jag har gjort som jättemycket saker på de så Det är såhär, helt fantastiskt. Det är så här med spaklökar som ändrar sig och bla bla bla. Men, men ja. det, men men cherry coke, Anna. Ja. Dr. Pepper. Ja. Det är som att tycka om broccoli och blomkål. Fast det gör jag i för sig också. Nej, Anna! Du är väl ingen kanin? Det är lite kanin. Du jag tycker kan du om en... sallad? <laughs> Men i sådana fall är jag kaninen från Montepiton för att jag äter kött också. Oh, jag vet inte om det är en bra eller dålig sak. You're a killer bunny. Det tycker <laughs> jag tycker sig att det är Ja. Så länge du försöker äta upp mig så är jag helt nej. I'm a killer cherry bunny. Yes, and I'm a killer bunny rabbit cat. Bunny rabbit cat. Nu börjar vi bunny cat. Nu börjar du låta som typ man bear pig. <laughs> Åh, oh, nej jag vet vad jag vill vara Jag vill få en owlbear Owlbear? Ja, en ugglebjörn Och helvete, en björn med, med Vingar som typ inte ser någonting Och flyger in i träd <skratt> <skratt> nej, <skratt> nej, det är min episkt Än vad det låter det En björn fast med en ugglenäbb Det är inte alls episkt ah, jag bara, Nu börjar jag se framför mig En, en ohelig <skratt> En parning mellan Nallepuv och ugglan. Nej, Anna! Fusskigt! Ta bort ur huvudet! Ursch, ursch, ursch! Once seen, Nalle... it will never be unseen. Nu kommer jag ha den bilden på hjärnan efter här kvällen. Varför kikot! <sighs> Där fick du för att du sa att min cherrykuk var äcklig. Men mm. den är äcklig! Nej. Jo, nej. Mm. Vi får ha en provsmakning av den. Ja. ja! Jag provade den i gymnasiet och var så här. Oh my god! Heresy mot allting! Och då är du säkerligen en av dem som inte tyckte om eh, Vad heter det? Fanta Wildberries heller Nej oh, Men jag tycker om Fanta Exotic Men den är god och så Ja den är jättegod ja. Och den här typ med är det, Fanta typ jordgubb Den är också jättegod Ja den är typ jordgubbkiv eller vad det är Nam nam nam nam nam, nam. Det borde bli gott i glas mm. mm. Eller man gör en ice cream float var en ice cream float eh, Det är när du har typ eh, Originalet i ice, be, ice cream Det är typ root beer float Tror jag det var originalet amerikanska Du har root beer i ett glas Och så häller du på en kula med vaniljglass så du, alltså, Men nu har folk börjat göra det med lite Vad som helst, typ så cola floats och allt möjligt alltså, Generellt sett du har typ Ett större glas med någon typ av läsk mm. Och sen så häller du i en kula med vaniljglass det låter väldigt gott. Jag har faktiskt aldrig provat det. Det, det. Jag har sett det. För att folk har liksom mest gjort det med root beer. Och jag avskyr root beer. Så det har varit mm. lite såhär. Men jag skulle faktiskt kunna testa, tänka, testa det med Fanta. Ja. Alltså jag Fanta och vaniljglass. Det skulle kunna vara en hit. Mm. Eller man typ tog. Nu ska vi se här. Eh, vad är den godaste i glass, du vet? Eh, det är Ben Jerry's Chunky Monkey. Mm mm mm. Men typ. Ja, men Fanta och Chanky Mankey Alltså, och apelsin och banan borde funka. Mhm. Mm Det borde vara jättegott och så choklad. Mm. Yum. Eller så. Eller så. Oh, Strawberry cheesecake. Ja, i den där jordgubbekli vid Ja. Det varit jättegott. Det låter som en sommar dit. Det är en sommar dit, definitivt. Perfekt. Mm, mm. Vad pratade vi om egentligen? Böcker, tror jag. Och på ja. det så känner jag att jag skulle behöva ägna mig lite grann åt det är min bok och det är min paj. Oh, har du gjort paj? Jag har gjort en episk taco chipotle köttfärspaj. Oh, den tycker jag också vi tillsätter vår dejt i sommar. Yes. Mm. Men ja, du ska få ägna dig åt det och jag ska få ägna mig åt att typ... Vad var det jag gjorde? Jag ser på Pokémon, det ska jag göra. Ooh, Och jag måste mm -hmm. spela med Pokémon. Ja, det måste jag göra mm, Pokémon. Mm. Men då säger vi väl hejdå Anna? Det gör vi absolut mm. Och så kan vi ju påpeka igen för våra kära lyssnare Och läsare på bloggen Att vi faktiskt har en kontaktmail mm -mm, Det har vi Vill ni kommentera på alla random knäppsaker vi pratar på Eller ge oss idéer på random knäppsaker vi pratar om Så kan ni mejla gmail.com. Mm. Det får ni jättegönera och vi svarar på allting Yes mm. Men ha det bra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi, jag har det jättebra. Jag hade jättebrän. Hej hej!